Síndic de Cabilo Radio, un espai d'informació del poble de Sella. Bon dia a tots. Vui és dilluns, 3 de febrer i en setem no reporter, així tenim nova web. Bon dia, Pablo. Bon dia. Tenim unes quantes baixes en este magasí. Bueno, bueno, anem allà. Comencem amb els titulars de la informació més destacada. Tornen a caure per tercera inconsecutiu les xifres d'empadronament del poble. El cellardo Miguel Ángel Pérez Serrano, amb la col·laboració de la Vila Museu, recuperen el traçat complet de l'històric Camí del Peix. L'AMPA aposta per la informàtica a les seues activitats extraescolars. La elaboració d'Embotit Casolà torna a ser protagonista a la festa de Sant Antoni del Porquet. L'Institut Nacional d'Estadística de ha fet públiques les dades del padró de població corresponents a l'1 de gener de 2013 i que, per tant, arrepleguen el nombre d'habitants del poble en 2012. Segons aquestes dades oficials, Sella té 615 habitants sensats, el que suposa un de 11 persones respecte a l'any anterior, xifra que cal encadenar a la pèrdua continuada de població des de 2010, quan el poble tenia sensats 652 habitants. L'elevat nombre de defuncions que hem patit en els últims anys juntes a les cases natalitat i una frenada en els empadronaments fa que ara mateix el poble torna a tindre un creixement vegetatiu negatiu, un problema secular que es venia arrossegant des de principis del segle XX, però que havia aconseguit frenar-se des de l'any 2003, quan es va superar la xifra estable dels 590 habitants per remuntar progressivament fins als 650 censats a partir de 2006. La lectura de les xifres és complexa, doncs l'increment del padró municipal no s'ha vist acompanyat, per exemple, d'un increment de xiquets a l'escola ni d'una arribada important de població estrangera, que és la principal raó per la que pobles con Relleu i Orxeta han incrementat exponencialment el seu padró, a 1.330 i 916 empadronats, respectivament. Des de diferents col·lectius ciutadans, des de fa anys es demana a les institucions públiques un major recolzament i una sèrie d'accions decidides per a favorir que parelles jovens puguen instal·lar-se al poble. Sota el títol El camí del peix, aportacions per a la localització i puesta en valor d'una ruta històrica, estratègica, ha sigut el treball de fide màster del sellardo Miguel Ángel Pérez Serrano, tutoritzat per Antonio Espinosa per al màster universitari en arqueologia professional i gestió del patrimoni de la Universitat d'Alacant, de del qual... La premsa de la comarca ha fet difusió aquesta setmana. La recuperació del traçà complet d'aquest important camí que connectava la vila amb Alcoi al llarg dels 20 segles ha sigut un dels principals punts del treball de Pere Serrano. Aquest camí es va utilitzar per perquè la capital de l'Alcoià poguera exportar els productes de la seva indústria pel mar i perquè els arrieros vileros pogueren transportar el peix a cavall per a vendre-lo en Alcoi, Cosentaina i Xàtiva, d'ahir el seu nom des del segle XIX. Aquest camí va perdre la seva utilitat en l'arribada dels vehicles a motor i el desenvolupament de noves carreteres, les quals fins i tot han arribat a destruir-lo. Miguel Ángel Pérez Serrano ens parlarà sobre aquest camí. Aquest camí forma part del nostre patrimoni i de la nostra història. És una ruta prou antiga i transitada ja des de fa uns 20 segles. És una primera etapa que ens duria després a València, per l'interior del nostre territori, evitant la costa i els atacs, berberi... els atacs dels pirates berberiscos que es produïen en aquesta zona sovint en la... i en la nostra costa. El meu treball ha consistit en una localització d'aquest camí, que en molts llocs està perdut perquè eh, sense la seva utilització i amb la carretera nova pues, va deixar de ser útil per a la gent d'aquestes zones. És un element turístic més a tindre en compte en aquesta zona. Des de fa dos setmanes, teclats, ratolins i ordinadors són les noves joguines que els xiquets i xiquetes de l'escola de Sella estan utilitzant per realitzar un curs d'informàtica gràcies a que l'AMPA de Sella aposta per les noves tecnologies a la seua programació d'activitats extraescolars. El curs impartit per Virtudes Pérez Honorato té com a objectius apropar els xiquets al món dels ordinadors i de les tecnologies de la informació i comunicació, així com a favorir l'adquisició d'algunes habilitats informàtiques per a que s'utilitzen al llarg de la seva vida educativa. Virtudes Pérez així ens ho explica. La idea del curs va sorgir a partir de, sobretot d'una mare, que és la que més m'ho va comentat, que em va parlar de la possibilitat de fer un curs per a informàtica per als xiquets del cole. Entonces, mmm, vaig parlar en la nova junta de l'Ampa, les ho vaig comentar, les va aparèixer interessant i em van dir que, que ho comentarien en, en la pròxima reunió que tingueren o van parlar i les vaig fer una proposta, detallant-nos unè el que jo volia vorre, vaig vindre a explicar-la en una reunió que van tindre de l'Ampa. I eix mateix dia es van apuntar les pares que, que van voler en aquest cas tindrien que vindre les xiquets per apuntar els xiquets, és a dir que apuntaren els xiquets, l'edat i, i també el nivell que, que, en quin curs estaven, perquè jo tampoc tenia molt clar el que podia trobar-me. En principi, eh, han començat per, a, per a aprendre el que és l'ordinador, la primera sessió que van fer va ser fa dos setmanes, vam aprendre a crear l'ordinador, eh, treballant el teclat i el ratolí a la mateixa. Estem treballant en llibres i anem a intentar treballar en llibres, que és el que tenen en el col·le i és el que al final també tenen que, que estar gastant. I després pues, treballarem Word, bueno, en aquest cas no serà Word, serà Open Office, presentacions, eh, processadors de text, eh, tractament d'imatge, és a dir, perquè puguen fer fotos, gravar-les, guardar-les, incluir-les en, en els documents i, i si, si n'hi ha temps també es voler vídeo. El nivell, estic adaptant-me a segons el nivell que tinguin. És dir, per exemple, les programes del primer torn, sobretot Maria, Raül i Vicent, que són els més, més xicotets, doncs en ells estic, doncs ara mateixos encara estan en el ratolí i els altres ja estan bé coses del teclat. El curs, que va començar en gener amb 14 alumnes repartits en dos grups, té previst finalitzar el proper mes de maig. Els xiquets ens conten què és el que estan aprenent. El ratolí... A usar l'atoll i el teclat. Pots formar carpetes, eh, posar les fotos a l'ordinador, fer vídeos... Passar les fotos de la càmera a l'ordinador. passar música. D'altra banda, els xiquets i xiquetes també han gaudit al llarg d'aquesta setmana d'activitats i jocs per a celebrar el Dia de l'Arbre i el Dia de la Pau i la no-violència, que són cançons reivindicatives i arbres gegants de paper han sigut les més destacades. La Comissió de Festes del 2013 va organitzar el passat dissabte 25 de gener la Festa de Sant Antoni del Porquet a la plaça Major de Sella. Malgrat que feia molt d'aire, veïns i visitants van caudir d'aquest dia de la gastronomia i costums locals. El dia va començar amb la benedicció dels animals pel retorn del poble i després, Ximo Cobero i Mare Francisca Quica, ajudats per majorals, van ser els responsables de l'elaboració de forma tradicional de l'ambutit. Quica ens explica quin va ser el procés. Eh, va venir José Jaime a preguntar-me si podia, si podia col·laborar en lo del cerdo. Jo li vaig dir que sí, en el cerdo i en el que fos però en l'assumpte de, dels ingredients, lo que es pos, les salses que es posen a l'embotit, jo, pues, pues la veritat, jo era molt xocoteta quan a ma casa estava a la carnisseria i no me'n recordava, i no me'n recorde, i li va anomenar a Ximo, el cobero, un xic que és d'ací de Cella, viu fora, i nada, mos vam posar en contacte amb ell i, i va dir que sí, que que sí, que ho feia ell, ajudant-li jo. I algú més de la comissió. Vam elaborar eh, llangonisses blanques, embutit llangonissa blanca, llangonissa roja, eh, salxitxó, sobressà, sa, i ja està. Botifarres de ceba no es va poder fer perquè això ha molta faena hi que pelar ceba, hi ha que bullir ceba, hi ha que bullir els botifarres, i això van decidir de no, de no fer-ho. La, la maquinària, la maquinària de Chimo de Chimo, el Covero. Ell antigüament tenia una carneseria eh, i té tot, doncs tot, tota la maquinària, saben-ho tot. Han dit que Ximo el bo, l'embotit, no sé. A diferència d'altres anys, Discomòbil Mateu va ser l'encarregada d'amenitzar la festa fins mitjanit. Des de la Comissió de Festes fan una valoració positiva del dia. A continuació, passem a l'entrevista que aquest mes l'equip de Cabiló Ràdio ha realitzat a Carles Xavier Buñoz. Qui pregunta ja respon Qui respon també pregunta Hola Carles i Pablo, avui estem aquí en la secció d'entrevistes eh, tenim a Carlos Muñoz Baldó, enginyer informàtic del poble de Sella que des de 2003 porta endavant la seva empresa tecnològica Soltexis. Hem realitzat aquest matí l'entrevista i eh, he portat uns quants talls que poden arribar a explicar un poc com ens ha anat. Aquest primer tall, eh, Carlos ens explica com li, li, li ve la, la vocació d'informàtic perquè a mi des de xicotès sempre m'agradava tot el tema d'electrònica, de, de tot el tema d'aparats, jo tenia molta afició per obrir ràdios, obrir telestrencades per veure com funcionaven, doncs tot això m'ha motivat prou per el tema pues, de posar-me la informàtica perquè estava molt vinculada a la tecnologia. I també com inicia els seus, les seues relacions laborals quasi, quasi a punt d'acabar la carrera que era una de les primeres empreses que hi a Espanya en quant al tema d'internet de, i demés. I l'oportunitat va sorgir doncs, bueno, doncs, eh, gràcies a un amic que tenia per allà, eh, m'ho va comentar i jo inclús tampoc havia acabat la carrera encara, em faltava un, unes quantes assignatures i demés, inclús estava en el pis en, en, allí en Alacante encara. Va fer aquesta oportunitat vaig veure que era molt bona i vaig decidir doncs, deixar el pis i acabem bueno, de doncs, fer faena i acabar les assignatures que em faltaven doncs, de forma remota. Vamos. Com podeu comprovar, a diferència de ara mateixa que la gent acaba la carrera i espera varios anys per trobar feina, ell inclús abans d'acabar la, la, la carrera ja estava fent feina. També ens parla de la, les relacions entre les pimes i les multinacionals. Home, la piME doncs, com sempre és algo sempre més cercano. No? O sigui, vol dir que estàs, tens una relació més directa, L'agrada multinacional al final eh, està molt bé perquè es dona l'opció de plegar a, a coses molt complexes, molt, molt sofisticades i de molt de diners, però clar, té el mal que la part interna és molt, molt de trepes, diguem. Hi ha molta gent que és molt bona, per sort de gent que tenien en el T, havia un personal tècnic fabulós i fantàstic, però després també doncs, hi ha gent que, que únicament va que és a, a aconseguir trepar el que és al puesto sense preocupar-hi el que té al voltant. Les pimes, eh? de pimes i multinacionals sempre ha sigut un, un, un debat. Sí, efectivament, i a més eh, eh, és interessant la història d'aquest emprenedor en un moment en el que el llaciment d'empleament en el tema de la informàtica estava començant i avui en dia és un, una realitat, tot el que gira al voltant de les noves tecnologies. Sí, en aquest en tall ens parla de, diguerem eixes s roïnes que tenen multinacionals com és la figura del Trepa que sempre està per ahir esperant a poder progressar sense tindre realment uns valors bons per a l'empresa. En el següent tall pel contrari en dona quines podrien ser les avantatges de, de treballar en una multinacional. Treballarlo que és una multinacional pues, clar es donna que és l'opció a, a plegar a tecnologies que, que en aquell moment si arà fer feina una pime pues, no erarà plegat en ningún moment de crear estem parlant de el que són maquinària que tenia uns preus de, de, igual de decenes de millors de pesetes en aquell moment, inclús més, eh, molt cares. és clar Això és donar una experiència, un coneixement, conèixer molta gent que està clava en, en les altres esferes de tecnologia, gent de nivell tècnic molt bona, per pues, supos que sí. Sí, sí, sí. Ara ens explica també què és el que el va portar a, a emancipar-se d'una multinacional per a muntar-se... El... El, el negoci pel seu còmter, que no trobava el suport per als seus projectes. Sí, eh, en definitiva, les multinacionals sempre són la millor escola, moltes vegades per als emprenedors que després decideixen eh, prendre pel seu còmter l'aventura la, no, laboral. Escoltem-ho. Pues, la principal motivació és que clar jo sóc una persona molt inquieta, m'agrada sempre fer coses noves, investigar,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 però al final per els interessos econòmics de la gent que estava controlant les empreses no anaven a banda. Doncs al final era una frustració perquè no podies fer res. On es troba Soltexis, l'empresa de, de Carlos Muñoz? Ell ara mateixa tenen la, la seu en Altea, però a banda tenen una altra localització on almacenen els servidors, però millor que, que ens ho conte ell mateixa.: Sí, bé, bueno, tenim el que és el, el centre de dades, el que es diu el CPD, està, com comente, en el parc tecnològic d'ells, allà en tenim el que són els servidors d'internet, on estan els nostres serveis. I després tenim també el que és, ara justament, a principi d'any han adquirit el que és un local nou, perquè estaven d'alquiler eh, justament en estava guanado antes, allà en la platja, també un despat d'alquiler, però en un despat xicotè, diguem, us curs, incitava més espai i demés, i per si contratem més gent o el que siga, llavors ja tenim el que és una sede, un local nou allà en Altea. I de PIME a multinacional... Eh treballadors a la mateixa o eh, bueno ella eh, hará una volta en, en esta empresa que, que duen ya poco más de 5 años montados sol texis son tres treballadors y, y un y un administratiu mm -hmm. son 43 técnicos y una persona que se encarga la mochiico se encarga todo el tema de administración contabilidad y todo eso també ens ha explicat quin, quina mena de serveis oferten, perquè clar, en un principi quan parles en un enginyer informàtic no saps si és una persona que es dedica a construir les torres dels ordinadors o quina és la seva feina. Així que escoltem quins són els serveis que, que ofereixen. Els serveis d'internet eh, pues, tenen tot tipus d'allotjament de domini, servidors físics i virtuals, i després també en el que respecta a la seguretat informàtica també connectem empreses entre si de forma segura, Eh, montem firewalls per a tal de protegir lo que són les sedes de les empreses, servidors de tot tipus, de correu electrònic, de de fitxeros, eh. també ten sistemes antispam, perquè avui dia que és el, el spam és una plaga, entonces montem lo que són sistemes antispam per a tal de protegir lo que és vosaltres usuaris, perquè no ens entre ningun tipus de spam ni, ni res d'això. Bueno, i, I en quant aplicabilitat aplicabilitat a nivell d'usuari bàsic, què és el que fan? Ells, en, en, en, diguem a, al, al xicotet, a, a persona individual, com podrien ser tu i jo, en el nostre ordonador, tenen els servicis de, de, de correu electrònic conforme van començar, però realment ells els seus serveis es, es oferten a empreses i estan encaminats, com anem a escoltar ara mateixa de, en, un principi, en, en un apartat d'estalvi econòmic i en un segon com a seguretat informàtica. Que, que realment és una de les coses que més estem implantant perquè clar és una cosa que aporta un munt de beneficis a les empreses. Per exemple, casos d'empreses de, que vol tenen 20-30 servidors que aniran creant-se en el temps per tema de bosc de correu electrònic, servidor de fitxers, servidor Windows i demés. Amb aquesta tecnologia es conjuntem en únicament un parell de màquines i és clar, lo que el que és l'horror energètic de tindre 20 servidors, 30, a dos únicament és considerable per a l'empresa. Imagina una empresa de 100, 200 persones i tal que depèn molt d'una màquina si aquesta màquina, de sobte, l'informàtic pues, l'actualitza perquè hi ha un parche de Windows i resulta que després no funciona correctament, clar, l'informàtic se li tornen els capells verds i es torna com a loco i l'ofeguen. D'aquesta manera pues, tens una, una facilitat perquè clar tu fas, vaig a fer una cosa important, bueno, però pues abans faig una foto de la màquina i si passa algo cosa, jo torno a foto i ningú s'ha enterat de res. Vamos. O sigui sea que, que, a part de, de tot l'horre que porta esta tecnologia, es, dona molta versatilitat per a fer les coses. Y el, el proyecto estrella de la empresa, que es además el que ha sido premiado, ¿nos podría contar alguna cosa, Carlos? Sí, el, el, el, el proyecto o el, pro, el producto que tienen es saber si se ve, Smart Watch Web. Y escoltemos primero el aviso avis que nos fa Carlos. Bueno, es un poco eh, de, de tela, pero bueno, voy a intentar explicar lo, lo mejor que pueda, lo más fácil que pueda. La primera explicació que ens dona és del nom Smart Watch Web de ONV. De definir lo que és el nom de l'aplicació, Smart Watch Web, és la telaaranya de vigilància intel·ligent, no? Perquè clar, lo que estem és vigilant de forma contínua i què és el que vigilen i aquí va enfocat ens ho explica a continuació. Bueno, això és es un sistema que estem implantant en que són en, en empreses, principalment en empreses elèctriques, en centrals elèctriques, i després també el que són petroquímiques. Lo que tenen o sea, en comú aquestes empreses és que gasten el que és vapor d'aigua elèctriques per menjar una turbina per fer energia elèctrica i les petroquímiques utilitzen el vapor d'aigua per a fer el que són derivats del petroli. Des de, després d'aquesta xicoteta explicació, que no sé si encara ens ha quedat molt clar, el que, el que es dediquen és aquestes empreses necessiten la conducció de gas per a la seva feina i com podem imaginar, les grans centrals de, de creació d'energia el que tenen no són metres de tuberia, sinó quilòmetres i quilòmetres de tuberia que per a tindre una revisió manual és molt costosa i que no, no, no poden fer en freqüència. I la seva feina, l'aplicació la, que, que han desenvolupat, el que, el que fa és detectar en el moment en el què es produeix qualsevol fuga s'avisa i instantàniament es repara en el conseqüent ahorro i millora per al medi ambient. Aquesta pèrdua de vapor el que provoca és que l'empresa que està generant energia elèctrica o la petroquímica té que cremar més combustible per a fer la mateixa feina, deixar de ser tan eficient. Entonces, clar, Això suposa, per una part, més desenvolupament econòmic per a l'empresa i per altra, també més contaminació. No? O sigui, com estem cremant carbó o estem cremant eh, gasoi, això suposa més contaminació. Sí, motos, en certa manera, estem molt llorats de perquè és una aplicació CRIM no? que, que contribueix a evitar el canvi climàtic. I com se li va ocorrer aquesta idea? A mi de l'entrevista, una de les coses que més m'ha sorprès és el fet de que aquesta aplicació, que és l'aplicació Estrela, sorgeix d'una idea que és el seu projecte de final de carrera escoltem com ens ho compta. Quan vaig acabar la carrera, el projecte de, fi de carrera, jo vaig publicar en internet aquest projecte. El codi que vaig fer i tal el vaig donar totalment de forma gratuïta i de més. Hi ha molta gent que em diu com fa això, com deixes el codi que tu has fet i tal perquè la gent se'l descarregui i tot això. Però, bueno, a partir d'ahir, eh, esta empresa amb la que col·labora, el seu gerent de l'empresa, que és realment el que ha fet l'electrònica d'aquests dispositius,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 i va comentar el que necessitava i jo vaig proposar idees de com muntava i tot això i bé, fins al primer projecte que van va muntar, que va ser el de Repsol Portollano, doncs pues bueno, pues van anar fent coses. Doncs. Molt interessant. I com afronten en l'actualitat la crisi que estem vivint? Una cosa que, que ens ha sorprès també a l'hora de, de l'entrevista és que, com tot, a part de tindre els aspectes positius i negatius, N'hi ha un, dat, un, una, un, un, un aspecte que, que ens comenta que és el, en quant al consum energètic, com els ha afectat a ells el fet de que en la crisi hagi, des, de, hagi baixat el consum energètic. Hi va haver -hi un projecte, per exemple, el que és Gas Natural Fenosa, que nosaltres hem de muntar el que és el sistema este en la planta de Sagunto, hi ha una, una central de ciclo combinado.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 I nosaltres, clar, quan ens parlava d'indústria petroquímica i tal, a l'hora de valorar el que podia ser un ahorro energètic o un ahorro en els costos d'aixa empresa no teníem molt clar quines xifres eren les que estàvem treballant però ell ens ha portat un cas concret que és la primera implantació que van fer d'aquest nou sistema. En Rersol, en, en la petroquímica que tenen en, en Puerto Llano, en Ciutat Real llavors ahir van instal·lar 960 el que són purgadors ahir van invertir el que és l'empresa un milió 800.000 euros perquè clar, tot el tema de cablejat, grups i demà això és es una inversió prou forta. i després tot això ho van amortitzar en nou mesos i o sea, ara per exemple estan tenint un euro total de més de 2 milions d'euros de o sea, a l'any anual Han el que són les emissions de CO2 en d'any autonallà és a l'any 9 milions sí, sí o sigui, que, que penses que dius, bueno, serà un ahorro que, que, tindrà, que tardaràs en, en compensar aquesta inversió inicial, però, clar, una inversió que, que s'amortitza en nou mesos. En nou mesos la, la, en la inversió que va fer la empresa en la tecnologia. I estem ahí en l'IMASD, sí, que no volem invertir, o, o ho india... I un altre apartat que també és el que ell feia molt de... recalcava molt, que és el fet de que a part de l'ahorro energètic que fan, perquè clar no necessiten cremar tant carbó o, o generar tanta energia per a obtindre el mateix resultat, és la reducció d'emissions, que, que, que, que, que claro, és una cosa que en un principi no estava comptant-se, però avui en dia és una, un, una cosa molt, molt bona per a aquesta aplicació a l'hora de vendre's. I ja per a finalitzar en Carles, com no podia ser d'altra forma, hem intentat que ens, que ens parlara de la seva relació amb el poble, i no podia ser altra que mitjançant la banda de música. Sí, jo estic molt orgullós de ser de la banda de Sella, m'encanta i tal, i jo vinc i a A mi realment no suposo el que és una obligació, tot el contrari, jo vinc, vinc a cantar, per supost. Sí, clar que m'ajuda a despejar-me i a relaxar-me i estar en els amics, també, clar. I per acabar, li han demanat que ens fera una declaració intentant animar els al, joves de Sella cellar perquè no deixen de banda els seus projectes i que lluiten per ells. Sí, bueno, el missatge és això, que si, si hi ha il·lusió, hi ha ganes i vols muntar alguna cosa, hi ha que intentar -ho. Gràcies, Sergi, gràcies, Laia i, per suposat, gràcies a Carles per aquest interessant testimoni. En realitat, d'un cellar d'emprenedor en una activitat, que són les noves tecnologies, que a més tenen la característica de la deslocalització i per tant ofereixen l'oportunitat, per què no, de que algun dia un poble com Sella pugui tindre una empresa d'aquestes característiques. Doncs pues sí, la veritat és que és és molt, molt, molt bo per al poble tindre una persona Xina i clar, és que tota la feina que estan fent moltes voltes passar desapercebuda i jo és que avui en l'entrevista estàvem un poc on dient estic parlant amb un xic al que no conec està aquesta labor que, que estan realitzant en l'empresa que passa totalment desapercebuda Sí que avui en dia també dius enginyer informàtic i es penses que són només persones que fan pàgines web com, uf, i l'aplicabilitat que té una enginyeria d'estes característiques és pues molt gran mm -hmm. Tenim algun xicón del poble estudiant precisament enginyeria informàtica Ah, sí? Actualment sí el fill de Giitoni. Bo i amb tot això és despedir. Qui pregunta ja respon? Qui respon també pregunta. I a continuació, Pere Garcia ens parlarà el seu reportatge d'un tema de la màxima actualitat. Sí, este igual es mes mes actual del que había pensado al principio porque volía a hablar de las carnes toltes, pero al final eh mirando el calendario, el eh, carnesoltes son para el mes que ve, sino que hablaré al mes que ve de ellos y esta falta hablaré de, de, de, de un tema de actualidad con Dios, que es, que es cómo es la grip. Esa, yo no tengo la grip, pero de menota igual un poco la veo de cost costipaet, pero hablaré de la grip. Sí. Com acaba de dir, tots els anys, acompanyant l'arribada de l'hivern, ens visita indefectiblement un amic no desitjat, el virus de la grip. De fet, segons les webs del Ministeri de Salut o els departaments de salut de cada comunitat, on podem saber el número de casos afectats per la grip, podem trobar que ja tenim entre nosaltres l'epidèmia anual de grip corresponent. Ha començat un poc abans de l'habitual però ja es veu que el número de casos d'infecció està començant a augmentar. Actualment estem al voltant d'uns 150 casos per 100.000 habitants quan el màxim anual sol estar pels 500 casos per eh, 100.000 habitants. És a dir, que durant les properes setmanes veurem com al nostre voltant anirà caent algun afectat per la grip o nosaltres mateix. La grip és una malaltia infecciosa que afecta els mamífers i les aus, espardals, i que està provocada per un virus, concretament un de la família dels orto El virus entra per les vies respiratòries a través de les xicotetes gotes de secreció nasal o salival, com la dels estornuts, encara que també es pot transmetre per la sang. En els humans, els símptomes habituals són la febre, dolor muscular, sensació de fred, males de cap severs, tos, estornuts, congestió nasal, feblesa i malestar general. En els casos més greus, la grip pot provocar neumònia, que pot resultar fatal. Especialment en els infants i la gent gran, per ser les persones que tenen el seu sistema immune més debilitat, igual que corre amb gent amb malalties cròniques. La grip afecta als humans des de ben antic. Els seus símptomes foren ja descrits per Hipòcrates fa uns 2.400 anys i des d'aleshores ha provocat nombroses pandèmies. El problema és que les dades històriques sobre la grip són difícils d'interpretar perquè els seus símptomes es podien confondre amb les altres malalties com ara la difteria, la pesta pneumònica o el tifus, per exemple. Es creu que el primer registre convincent d'una pandèmia de grip va ser un brot produït el 1580, que començà a Rússia i que es va estendre a Europa per Àfrica. Durant els segles següents també hagueren haver brots importants de grip, però hi ha un que es recorda especialment i que és la nomenada pandèmia de la grip espanyola, originada a Espanya i que va durar entre el 1918 i el 1919. Va ser un brot letal pel qual es diu que van morir uns 50 milions de persones arreu de tot el món. Es suposa que aquesta mortalitat elevadíssima va ser provocada per una taxa d'infecció extremadament alta, de fins al 50%, i per l'extrema gravetat dels símptomes, fins i tot amb de les mucoses del nas, l'estómac i l'intestí. Fins a l'actualitat, han hagut altres pandèmies de grip posteriors, però que no han sigut tan devastadores, talvolta per la millora de les condicions de salut en general, la immunitat a soques de grip de pandèmies anteriors, l'ús d'antibiótics per controlar infeccions secundàries o el descobriment allà per l'any 1944 de la vacuna contra la grip. Dins dels cinc gèneres de virus de la grip, els més comuns són els de la grip A i B, encara que els primers, de eh, la grip A, són els més importants per ser els més freqüents i també els més agressius. Per tant, això ha de dir que hi ha una epidèmia de grip A és relativament una obvietat, perquè, com dic, aquest tipus de virus de la grip és el més freqüent. El nom complet de cada virus de la grip ve determinat pel tipus de virus A, B, C, etc, i el lloc i l'any quan es van descobrir. Després, al final, s'afegiix el subtipus de virus, que és el que normalment acabem escoltant als mitjans de comunicació. Aquest nom del subtipus de virus el determinen dos de les proteïnes que codifica el seu genoma, la hemaglutinina i la neuraminidasa. Són les inicials d'aquestes proteïnes, H i N, junt a un número que indica la versió o el tipus de proteïna, les que completen el nom del virus. Així tenim, per exemple, el virus de la grip A, H5N1 que si recordeu és la varietat de virus A que fa uns quants anys va crear una alarma mundial i que van anomenar com grip aviar. O també tenim l'H1N1 que va ser el provocant de la pandèmia aquella de grip espanyola i també una de grip porcina més recent. El problema fonamental del virus de la grip radica bàsicament en que és difícil de controlar amb una vacuna per la seva elevada eh, capacitat per intercanviar gens amb altres virus de la grip. A més, com que afecta també a les aus o als porcs, encara que no siga una infecció greu en estos animals, poden conviure diversos gèneres de virus en un lloc durant llarg temps i fomentar-se així l'intercanvi de material genètic. Tot això fa que el virus tinga una variabilitat molt gran i que, en resum, resulta molt difícil la producció d'una vacuna universal contra aquest virus. Tot i això sí que hi ha una vacuna, però que canvia cada any segons el tipus de virus que tenim circulant amb més predominància entre nosaltres. La més comuna, recomanada per a les persones amb risc elevat, si sí que et sitge en gran, com s'ha explicat, és la vacuna trivalent, que conté material purificat i desactivat o atenuat de tres soques víriques diferents. Enguany està feta contra el virus de la grip A, H1N1, que és el més important, com he dit, i el que ha afectat més en els últims anys, contra el AH3N2, i, finalment, contra un tercer virus de la grip, però de la família B. La vacuna el que fa és preparar la resposta del cos davant la primera infecció espera que el sistema inmune reaccione més ràpidament i que la malaltia no es desenvolupe. Tot i això, l'eficàcia de la vacuna està entre el 70% i el 90%, cosa que fa que, encara que estiguem vacunats, eh, pues, puguem agafar la malaltia. De tota manera, per si algú ho dubta, eh, com explica Daniel Closa, eh, biòleg del CSIC al seu blog, l'efecte de la vacuna s'hauria de mirar més bé des d'una perspectiva social i no individual, perquè, i cita textualment el que diu, evitar un 70% dels casos totals com a mínim no deixa de ser un gran estalvi en hores de feina, pressió assistencial, als serveis de salut i despesa de medicaments. El que sí que hem de tindre clar és que, per molt que els afectats de la grip, com comentàvem al començament, estiguen augmentant, si no notem alguns símptomes de congestió nasal, estornuts o malestar general, el més possible és que, sense alarmar-nos, tinguem una cosa molt més simple i comuna. Un típic refredat. Com el que acabe de passar jo. I continuació, la cançó del mes, que s'anomena Bandera Clara, del grup El Diluvi. La cançó la van enregistrar l'estiu passat partint d'uns versos d'Estellers i es va utilitzar com a banda sonora d'un lip que es va fer per la ciutat vella d'Alacant. Tot seguit, els titulars de Cultura. Sevin aixer amb llum càlida i amb la som d'estar despert. Bon dia. Deixant-me l'amargor i la boca seca amb l'arena del teu desert. Bon dia, ser de ser. Per un cafè al balcó mirant la plaça i els tan segons del mercat central. Gaudint del matí de la vila amb el teu somriure i guirigall. Et vaig conèixer el passejat pels carrers blancs de Sant Roc. Respirant tots uns la brisa dolça pintada per les flors dels balcons. Història I parlant amb els vells arbres que donen l'encant Allà un cremant sol cap al migdia Pels vells carrers de l'Alacant A ti demani més mans de banda banda de la costa em volen caminar he gaudit amb alegria o así de palmenes abraçant la mà m'has donat frescor a la vesprada quan ella m'estava esperant compartint el sabor d'una cervesa amb les bosques caras El Boato Amira participa en la Cavalcada de Reis de Xella i Alacant. El projecte Dirigir per Aïda Almendros comença a eixir de la comarca per a mostrar el seu treball. El rastro El Cisne de Benidorm ha sigut l'últim lloc on han actuat. El grup Confusió fa un paronet en la preparació del seu segon disc per actuar el proper dia 8 de febrer en format acústic i elèctric en la tasca de Polop. Conclou l'exposició fotogràfica de l'Associació Joves Marina Baixa que hi havia al local dels jubilats de l'Ajuntament, amb un índex de participació molt baix. L'escassa publicitat i la manca d'un espai expositiu propi es barallen com a possibles causes. La banda comença a preparar la temporada de concerts de l'estiu amb l'estrena de dues noves obres d'Oscar Navarro. D'altra banda, Miquel Morales torna a presentar-se al concurs de composició de música festera de la Vila Jojosa. L'arxiu presentarà en breu una nova aquarela de Joan Castorla que mostrarà com era la porta del Palau al segle XVI. L'obra és un encàrrec de l'arxiu al pintor de Sella en el mar d'un conjunt d'investigacions que estan portant-se a terme per alguns membres de l'arxiu sobre aquesta construcció defensiva. Trobareu més informació en el programa La coeta dels somnis de Cabiló Ràpid. Ràpid. A continuació, l'actualitat esportiva de la mà de David Mas i Antonio Pérez. El passat dissabte, 18 de gener, vam celebrar un sopar per celebrar el 30 aniversari del Club de Pilota Sella. Es va aprofitar per retre homenatge a Jan de Murla, que després de set temporades no continuarà jugant amb Sella. El proper dijous 13 de febrer, al Museu Arqueològic d'Alacant, tindrà en lloc la presentació de la Lliga Llargues i Palma 2014 que començarà oficialment el 15 de febrer. L'escola de pilota continua amb els Jocs Escolars de Raspall. A més, les xiquetes Carmen i Inés s'han proclamat campiones provincials de frontó individual. Aquest cap de setmana s'han disputat les semifinals de l'autonòmic d'escala i corda, on Seia va perdre 60-55 contra Massamagrey. El cap de setmana vinent serà la tornada. D'altra banda, també estan disputant-se les partides del CESPIVA, on Jordi s'ha classificat per a la segona fase. Més informació en el blog de 3 pilotasella.es i en el pròxim programa de joc i partida de Cabiló Ràdio. A continuació, el poemari popular de la mà dels amics de l'arxiu. Bé, en aquesta ocasió anem a referir-nos a l'arribada de la llum elèctrica a Sella, tota una revolució tecnològica que va començar amb l'enllumenar dels carrers per a posteriorment incorporar-se a les cases substituint esquinquers, fanals i carburers de petroli. Quan va succeir això? En el cas de Sella va ser al voltant dels anys 30, però van haver intents anteriors inclús a finals del segle XIX, de quan una companyia belga va tractar de muntar una fàbrica d'electricitat a un salt d'aigua que podria tractar-se del salt. Fa o no fa, l'arribada de la llum va ser molt celebrada per la població i els nous perills tecnològics derivats d'aquesta font d'energia requeriren d'un ensenyament dirigit especialment als xiquets. Com a mostra, així teniu una canzoneta d'eixes que es cantaven en les primeres dècades del segle XX quan tots volien que arribara la llum. Ja podeu retirar al centro d'escorrals, quinquers i lamparilles i lanternes i fanals. Ja sabeu que el petrolió ens ompli a tots de fum. Volem la llum moderna. La llum, la llum, la llum! Que vinga, que vinga, que vinga la llum i apagueu el petrolió que ens ompli tots de fum. Xiquets, aneu alerta en tocar aixecordó pel que el pobre que el toque quedarà fet un carbó. Que vinga, que vinga, que vinga la llum i apagueu el petróleo que ens omplia tots de fum. La llum que fa tan clara, més clara no pot ser, allumena tot el poble i anima el foraster. Que vinga, que vinga, que vinga la llum i apagueu el petróleo que ens omplia tots de fum. Que vinga, que vinga, que vinga la llum i ja apagueu el petrolio que ens ompl amplia tots de fum. I per a finalitzar, Pablo Garcia ens porta l'Agenda cultural del mes de febrer. Comença el mes de febrer i la temporada de perdigot, casetes i caçaes marquen els temps de cella, deixant poc espai lliure per a activitats culturals i d'oci al nostre poble. La comissió de festes continua en els bingos que setmana, que setmana rere setmana, tant dissabte com diumenge, organitza per la vesprada. El 15 de febrer, la Unió Musical de l'Aurora celebrarà la seva assemblea ordinària a les set i mitja de la vesprada, també el 15 de febrer la comissió de festes organitza el Far West dels Enamorats a la mitjanit. L'1 de març es celebrarà a Carnestoltes de Sella, com sempre amb berenal infantil per la vesprada per als xiquets i baix al Far West per la nit. Per als amants de la neu, Joves Marina Baixa organitza dos viatges a la neu. Pots passar 5 dies a Gran Valira, Andorra, pel preu de 460 euros a elegir del 16 al 21 de febrer o del 2 al alçada de març. A la Marina Baixa destaquem Avenidorm, la regidoria de joventut organitza un curs de xinès, del 10 de febrer fins al 26 de març per 80 euros. Més informació al centre d'informació juvenil del 3 al alçada de febrer. Els diferents centres culturals ofereixen els següents espectacles. El Palau Altea, el diumenge, 2 de febrer, a les 6 de la vesprada, es representarà el musical infantil El gato con Botas. L'artista alemanya, Hutelemper, interpretarà 11 poemes d'amor de Pablo Neruda. El diumenge, 9 de febrer, per la vesprada, també al Palau. L'obra de teatre, Un déu salvatge, es representarà el divendres de 9 de febrer al Palau. Chopin i la fantàstica, és la representació musical programada per al diumenge, 16 de febrer, al Palau. A l'Auditori de la Mediterrània de la Nocia, el dissabte, 22 de febrer, a les 8 de la vesprada, es representarà l'obra de teatre Sol Alà, dirigida per David Sant i en Cristina Medina. A la Vila Joiosa, el 8 de febrer, Noches d'Amor Efímero, és l'obra que representarà al teatre auditori a les set mitja de la vesprada. El diumenge 16 de febrer, a les 12 hores del migdia, es representarà el musical infantil La Isla del Tesoro, també al Teatre Auditori. És tot per al mes de febrer. Tornem, en març, amb una nova activitat cultural i d'oci a la Marina Baixa. Bon mes a tots! Fins així, el magazín de febrer. Tornarem el mes que ve amb més informació. L'han fet possible Laia Mas, Miquel Morales, Carlos Jorca, Sergio García, Antonio García, Pere García, Ángela Baldó, David García, David Mas, Pablo Jiménez i Pablo García. <fixen>